Вигонити ж їх від себе, теж не годиться і гріх. Отож мусить козак барака за них давати чинш і всяку повинність міську. Жонам козацьким, заставючись вдома по смерті чоловіковій, не те ще трьох років, а хоч би одного невільно прожити, хоч би яка стара була, одразу підтягли ті підподатки панські, Зарівна з міщанами І без милосердя грабують Я писав панове полковники королівські Теж поводяться з нами не так, як обіцяють і присягають Не те, щоб мали нас боронити в наших кривдах від панів урядників А ще їм помагають проти нас З панами-жовнірами і драгунами Которих при собі мають Щоб тільки у нас котрому сподобалось Чи кінь якийсь добрий, чи зброя чи щось інше, відступай йому нібито продажей, але півдурно, а не відступив, тоді журись, неборачі-козачі, собою, віл або яловиця на осібнім місці, челяді жовнірській, не попадайся, сіно з киртах і збіжжа, жати в полях забирають к своє власне. Коли ходили надзвичайно залогу в Запоріжжя, і там, наші пані полковники, чинили нам велику неволю в свободнім уживанні нашим. Не можучи бувати, не здобичі морській, мусив убогий козак працею своєю виживлятися, хто з віром, хто рибою рятувався. Тим часом із тих, що лисів ловили, брано по лису від кожної голови, хоч би козаків і п'ятсот було, а як не спіймала лиса... Відбирають у козака Санепала. Што рибу уловна пана полковника, Та й не дрібну рибину, А ситра, білорибицю чи стерлядь. А як немає коня, тоді водою, На підводі, на плечах власних доставляй. От здобичі, як Бог часом пощастить, Половину, не кажучи, про ясир, Який весь відбирали. Так що немав бідний козак... За віщо й приодягтися. Я писав, аби вирвати від козака, що у нього побачать, зараз до тюрми до в'язниці, давши аби яку причину. Викупай тоді, козаче, не брачи свою душу до наготи, віддавай своє в нагороду, інших кривд і виписати трудно, як з нами немилосердно чинять знущаючись над нами нелюдські, мають нас за попихачу, народ одвіки вільний і полякам прихильний і помічний. Хай там пани розбирають усе, мною списане, сказав Євашнікові, даючи йому лист свій. Вистачить їм надовго. Ви ж твердо і домагайтеся відповіді і задоволення на кожну з кривд полічених. Там же гетьман, мовля, домагається, щоб йому виданий був грабіжник Чаплинський. Інакше й говорити. Про смерть короля, мовляв, гетьман не знав, відправляючи посольство. Та коли вже спіткало таке лихо корону, то беремо на себе повноваження подати голос на конвокаційному сеймі. До голосу вас, мабуть, не допустить, але ви сидіть у столиці, хоч би вас і ганяли, То для нас буде ще одною зачіпкою. Хоч можуть пани й пом'якшати тепер. Та то вже побачиш сам. Іслам Гірей прибув з Ордою, став на краю долини, розіп'яв свої шатра багаті, ждав мене на поклон, а я ждав його. Бо й що він тепер був супроти моєї сили? Кілька днів тривали між нами мовчазне змагання. Та я міг тепер витримати будь-що, бо кинув виклики не таким можновладцем, як цей маленький володар у Богої Орди. Врешті іслам гірей не витримав, прислав своїх мурс. Тоді великого візора сеферка з Ягу з урочистими звідомленнями про своє священне прибуття. Почому іслам вирушив із своєї ставки з неймовірним галасом, пихою, пишнотою і марнотою. Я зустрічав хана з генеральною старшиною і полковниками перед своїм наметом простим. Обійнялися і поцілувалися з ним, як з рівним. Гармати були на повітання, козацькі довбиші що щасили в барабани. Найвусатіше і найдоблесніше козацтво понесло ханові багаті дари. Наші крики слава і татарське ур. Звелися в суцільний могутній гук, од якого дрижав простір і прихилялося небо. Ми мовби знову переживали свої великі перемоги, своє молодецтво і свою волю, якої відібрати вже не могла тепер у нас ніяка сила. А згодом на семі хтось із вельмож скаже про цю нашу спілку з татарами. А що козаки до такої ліги з татарами вдалися, то зле їм мати не слід. Бо й до самого пекла вдалися б, аби тільки позбутися такої неволі і гніту, яких від нас не бажати терпіли. Для мене ж ціною найвищої всієї цієї врачистості. Мав бути мій Тиміш, якого ж даватхана. Де він? Чи живий? Чи тут? Майже не приховував я свого нетерпіння. Не вмів погамувати своє серце, зиркав на іслам Гірея, мав не з ненавистю. Та хан не міг зрадити свого східного узвичання, він насолоджувався повітаннями, тоді приймав дари, тоді вигідно розсівся на килимах і ждав, щоб я сів разом з ним. Тоді була розвога, який часта промова ханська, од якої в моїй голові гуділо, як у порожній боці. Однак я вимушений був і собі відповідати нещирою, розквітченою промовою. І тільки тоді хан скривив свої схожі на чорні п'явки губи, чи і випустив з них якесь слово, чи ні, та на те скривлення одразу заметушили ці його двораки, розступилися, розсунулися,